بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. <تصفيق> في المقرسي <المجلسة تصفيق> أستاذ بايزل. <تصفيق> أولا أه... أستاذ. أولا أستاذ بايزل أه... كتاب سُدَحَتْ شَيْءٌ إِذُ سُرَّتْ الْفَجَرُ دَنْ كِتَابَ مَعْصُوكِ إن شاء الله معلم إنذير سُرَّتْ الْبَلَادَ إن شاء الله. سَبْلُمْ نِيَاءَ كِتَابَ مِن كتا... شَاءَ الله مَنِينَعَتْ Malam ini, malam Hamis, uh, dan menghadiahkan pahala majlis kita kepada semua apa kerabat-kerabat kita, bapa ibu kita, kakek-kakek, uh, dan nenek-nenek kita, semua orang yang wafat dari kerabat-kerabat kita, kawan-kawan yang wafat dan sahabat-sahabat kita cikgu-ciku kita, semua orang yang kita apa mengenal mereka dan semua mereka yang membutuhkan doa dan zikir kita di dunia InsyaAllah kita menghadiahkan pahala majlis kita kepada mereka terutama sebahagian ulama sebahagian syuhada yang apa uh, mempunyai hak Atas kita dan khususnya sebahagian ulama' mufassir seperti alama' taba' tabai' dan yang wafat dan kita alhamdulillah. Sebahagian ilmu tafsir yang malam-malam ini kita uh, memberitahu kepada semua ikhwan dan akhawad. Dari pandangan Allama Tabakabai Semoga InsyaAllah majlis ini Semoga majlis kita InsyaAllah Dikabulkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan diterima Ahlul Bayt Alayhumussalatu wassalam Dengan salawat Ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Allahumma salla ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala saya membaca dulu surat Al-Balad fi ayat pertama Kalau mungkin semua teman-teman insyaallah dari negara suara Ustaz Abdul Basit Muhammad Abdul Samad Ustaz Qari dari Mister Tilawat Beliau surat Al-Balad yang luar biasa. Tilawahnya insyaAllah bermanfaat untuk diri kita dan Ustaz Abdul Basit, Muhammad Abdul Samad. Kerana semua tilawat itu juga baqiyat salihat insyaAllah. Dan semuanya insyaAllah berpahala untuk Ustaz. Saya membaca. دعني أتثبت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أقسم بهذا البلد. وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد لا اوقصي مبيذل بلدي وان استحلو بهاذ البلد ووالدوا املا ودلقت قد خلقنا الإنسان في Ayahsabu Allaiyakdira Alaihihiya. Ayahsabu Allaiyakdira Alaihihihiya. Ayahsabu Allaiyakdira Alaihihihiya. Pues, Ayahsabu Allaiyakdira Alaihihihiya. Ayahsabu Allaiyakdira Alaihihihiya. Ayahsabu Allaiyakdira Alaihihihiya. Ayahsabu Allaiyakdira Alaihihihiya. Ayahsabu Allaiyakdira Alaihihihiya. Ayahsabu Allaiyakdira Alaihihihiya. Ayahsabu Allaiyakdira Alaihihihiya. أن لم يره أحد يقول أهلكت مالا لبدا أن يحسب أن لم يره أحد صدق الله العالم لِيرُ الْعَظِيمِ صَلَوَاتُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ صَلَاتَهُ إن شاء الله tentang surah balad dan surah al-balad Sempatnya di Al Quran surah kesem apa sembilan puluh kesembilan apa kesembilan puluh surat Al Quran dan surat itu surat yang mati Yani, kita mulai dengan sumpah, berarti Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat pertama, dan kata pertama, La uqsimu". kata uqsimu, aku bersumpah. Tetapi, kalau kita mencari di waktu nuzulul Quran, pada waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran, yang Tiga puluh lima surat yang diturun atas Rasulullah adalah surat al-Balad dan salah satu sifatnya surat al-Balad adalah surat mufasdalat itu. Kita sudah membahas tentang surat soar al-Mufasdalat. Mufasdalat itu adalah surat-surat yang pendek di Al-Quran dan sebahagian riwayat. Jumlah ni adalah 68 puluh surat Al Quran termasuk Al mufassalat Dan kenapa namanya surat Al mufassalat itu? Karena pendek-pendek dan atau dengan kata basmalah ada di antara dua surat yang cepat-cepat kita selesai satu surat yang mulai satu surat lagi. Dan itulah salah satu apa hikmahnya dan filosofinya nama surat al-mufassala dan mufassalat itu adalah tiga jenis yang itu mufassalat yang sebar bukan sabut tewal kita mempunyai di al-Quran apa di nama misalnya sabut tewal sabut tewal maksudnya Uh, apa tujuh surat yang panjang surat Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa'i terus tujuh surat itulah Saat Utriwal dan Me'in itu dan uh, ada nama-nama uh, untuk uh, sebahagian golongan uh, surat Al-Quran Al-Qa'id tapi mufasalat itu salah satu jenisnya mufasalat yang tebal maksudnya dua tiga halaman مكثمانية. سبعة سورات: آل هجرة، سورة قاف، سورة ذرية، سورة مكثمانية جوا أو هجا سورة ساجع. dan terus yang kedua jenis kedua surat al mufassal adalah. Maksimalnya. Seperti surat Al-Tariq, surat A'la, Ghoshia, Fajar, Balat. Dan surat Balat itu yang apa kedua di mufassalat. Yang ketiga yang pendek-pendek. Dan mulai dari surat Al-Zalzalah dan seterusnya surat Al-Adiyat. Kemudian surat Al-Qara sampai surat an nasi Di akhir Al-Quran Al-Kerim. Itulah nama-nama surat Al-Mufassalat yang jumlahnya kita. Apa? Sudah membahas Tumlahnya di salah satu Riwayat adalah 68 Surat Al-Quran Karim dan termasuk nama Mufastilat itu Surat Al-Balat itu dari Mufastilat Dan Ada sebahagian riwayat Di bawah Surat Al-Balat Di antara para mazum Misalnya saya membaca dua Riwayat saja. Eh, Aba Basir Salah Satur di Abab, eh, Sahabat Imam Sadiq Alayhi Salatu Wasalam Beliau Yang Sangat sangat jujur Sahabat yang jujur untuk eh, Yang baik untuk Imam Sadiq Alayhi Salatu Wasalam Dan banyak riwayat dari Aba Basir Dan khususnya riwayat Fikih kita dari Aba Basir banyak ابا با چه می وای صادق علیه الصلاه والسلام با هو باليوم سبعه فرانک siapa yang membaca surah albalad dalam salat wajib Allah Subhanahu wa taala man yabaraka nama apa atau sifat salih alabd us solh Apapun yang membacanya dalam salat Salat wajib orang itu Yang terkenal di dunia Dengan sifat abdus salih Hamba yang salih Untuk Tuhan Kemudian di akhirat Orang itu Dari Hamba-hamba yang Apa arti sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Berarti Mendapatkan kedudukan yang tinggi Dibandingkan dengan apa Para ibad Para hamba Allah subhanahu wa ta'ala Dan dalam Kiamat Itulah akhir riwayat tersebut Sama siapa? Sama anbiya Sama suhada Sama orang-orang salih Bersama mereka Barang siapa yang niat Hadis tersebut dan akibat tersebut Allah Subhanahu wa Taala memberi pahala yang besar. kepada orang itu. Di salah satu riwayat yang lain dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa beliau bersabda, mengkaraah surat al-Balad. Barangsiapa yang membaca surat al-Balad, اَعْتَصَبْ Allahu Allah Al Amana min Rabbihiyu Juma Al Qiyamah Allah Subhanahu Wa Taala memberi keamanan kepada orang tersebut dari apa? Keamanan dari apa? Dari kemarahan Allah Subhanahu yang maksiat yang penuh maksiat orang itu aman orang itu apa mendapatkan rida Allah Subhanahu wa taala dan itulah dua manfaat surat al-Balad dan kemudian ada di, apa sebagian riwayat yang meriwayatkan salah satu asbabun nuzul untuk surat al-Balad kita insyaallah di ah, antara Penjelasan kita insyaAllah Membaca riwayat itu Dan tafsir itu Dan asbabun nuzul itu Walaupun asbabun nuzul itu Tidak terkenal Berarti ada sebahagian riwayat saja Tetapi kita insyaAllah Menisyaratkan riwayat tersebut insyaAllah nanti Mas subhanahu wa ta'ala Berfilman Di Ayat pertama La uqsimu bi hadzal balad la uqsimu bi hadzal balad wa anta hallu bi hadzal balad Bismillahirrahmanirrahim Aku bersumpah dengan negeri ini dengan kota ini sedang engkau tinggal di negeri ini أنت هللون حل... كذا هللون مقصودني أن دي كذا إنكرين لا أقصد مو مقصودني إنكرين يا أبا إنكرين يا أبا كذا إجماع إج... المفسررو ofas ini bukan ijma itu yang ada di sini maksudnya ijma yang ada di fatwa untuk apa hukum fikih bukan hukum fikih itu maksudnya ijma apa salah satu dalil untuk suatu marja' yang mengeluarkan hukum syar'i itulah ijma kita mempunyai empat apa uh, dalil untuk mengeluarkan hukum syar'i fatwa syar'i itu adalah apa kitab maksudnya al-Qur'an yang kedua adalah sunnat Rasulullah dan Ahlul Bait yang ketiga adalah ijma itu maksudnya pandangan ulama dan keempat itu adalah akal dan ijma itu maksudnya ijma keseluruhan apa ulama yang diantara mereka ulama itu adalah pandangan apa imam zaman tetapi di sini maksudnya ijma'ul mufasir maksudnya seluruh. Padahal seluruh mufasir begini bahawa apa maksudnya negeri ini dan kota ini adalah kota Mekah. Negeri Mekkah. Dan kenapa Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan apa eh, nama Mekah? Karena kita melihat eh, sebahagian ayat Al-Quran yang eh, apa di awal juta eh, بس ان باتت سوره ال عمران الله سبحانه وتعالى بيفرما ان اول بيت وضع للناس الذي بفك مبارك مكتوب ني بيت الله الحرام مسجد الحرام الكعبه ايتو كعبه ايتو روح بر كما yang di muka bumi, yang dibuat oleh satu manusia. Berarti, apa? Yang pertama rumah untuk Tuhan adalah di kota Mecca. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mahu memuliakan kota ini di surat al-balad. La uqsimu bihada al-balad. Ini yang pertama, dalil pertama. Dalil kedua, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kota Mekah, negeri Mekah. Kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa anta hillun bihadha al-balad. Wa anta hillun bihadha al-balad. Itu di bahasa Arab uh, adalah jumlah haliyah. Kalimat itu, haliyah itu. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala mau menjelaskan keadaan tempat itu. الله سبحانه وتعالى برسم به ده أن نجري مكة، في حال إنك أوت إنقال في نجري إتو، وأنت هلن بهذا البلد؟ كاتحل إتو معن يعنى أى؟ كلو كتى ما هو من الإرجمح tak ujumu pada hal ini mungkin terjemahan itu terjemahan positif dan mungkin terjemahan itu terjemahan negatif terjemahan positif itu yang tafsir apa utama tafsir yang penting tafsir yang kebanyakkan ulama dan para mufassir menafsirkan dengan maknanya positif tak ujumu Berarti huruf la itu, kata la itu tidak bermakna di katekerja tersebut. La uqsemu maksudnya uqsemu. Aku bersumpah. Aku bersumpah dengan negeri ini. La uqsemu bihadal balad. Kenapa? Wa anta hillun bihadal balad. Dalil pertama, karena tempat itu tempat yang suci. Tempat terhormat. Tempat yang mempunyai masjidul haram dan ka'bah. Baitullahil haram. Itulah kafir pertama. At jawaban pertama. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kota itu. Negeri itu. Kenapa? Wa anta antahilun di hadal balad. Kata hil itu salah satu terjemahan itu dari hulul. Kata hulul di anta kita. Hulul bulan Rajab. Hulul bulan Ramadhan. Maksudnya, apa? Eee, bulan Ramadhan itu berada di langit. Tempatnya ada. Di kelihatan kita. Kita bisa melihat bulan Ramadhan, bulan Rajab, bulan Syahwan. Itu kat, maknanya hulul itu. Karena itu, Hal itu diterjemahkan dengan apa tempat tinggal Rasulullah berada di kota Mekah. Wa anta hilun maksudnya pada had engkau ya Rasulullah tinggal di kota ini. Dan dalil kedua lebih apa tinggi dibandingkan dengan dalil pertama berarti. الله سبحانه و تعالى ممولیا کن سطوح تنه کنابا کارنا وجود رسول الله بر عددی تنه ایت. کالاو کیتا ممولیا کن قط کربلا کربلا به پسشی کنابا کارنا وجود آبا عبدالله الحسین قبورانی بر عددی تنه کربلا تنه سامر را سوچی کنابا کارنا اسکاریئن بر عددی تنه سامر Perkuburan Baki itu yang terhormat di antara kita. Karena banyak apa, sahabat Rasulullah berada di tanah itu. Empat imam kita berada di tanah itu. Banyak orang hafizul Quran, sahabat-sahabat Rasulullah berada di tanah itu. Karena itu tanah itu suci di antara kita. Aku bersumpah dengan negeri ini karena engkau ya Rasulullah berada di tanah itu. Berada di negeri ini. Wa antahillun bihadal banad. Maknanya negatif. Itulah pandangan sebagian ulama, sebagian mufassir. Yang menerjemahkan ayat itu dengan makna negatif. Aku tidak bersumpah dengan negeri ini. Kenapa? Wa antahilun bha dar belad. Kata hil di makna ini, di tafsir ini, lawan katanya adalah haram itu. Haram itu kalau eh, mungkin, ikhwan, ikhwat ke musim Haji. Ada di eh, apa musim Haji adalah itu haram itu. Kalau seorang yang masuk di haram, berarti di tanah itu diharamkan atas kita sebahagian hal. Misalnya orang itu tidak boleh membunuh satu hewan. Itulah haram. Oleh Orang itu harus menjaga, menjaga sebahagian hal untuk dirinya. Di tanah itu. Karena tempat itu namanya haram. Orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik. apa Menghormati tanah itu. Tetapi. Pada zaman itu, mereka mengganggu Rasulullah. Wahai Rasul, mereka, mereka menghormati tanah itu tetapi tidak menghormati engkau ya Rasulullah. Itulah kata Allah subhanahu. Aku tidak bersumpah dengan negeri ini padahal orang-orang musyrik tidak menghormati wujud engkau wa antah hellun berarti jiwa engkau hell bukan terhormat untuk orang-orang musyrik berarti di tafsir ini Allah subhanahu wa taala berfirman kepada siapa kepada orang-orang musyrik kepada orang-orang kafir bukan orang-orang musyrik itulah tafsir kedua ada tafsir ketiga juga yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masa depan memberi kabar gembira kepada Rasulullah Wahai Rasul engkau masa depan masuk di kota Mekah apa dengan Fatah Mekah pada waktu yang berarti tahun-tahun terakhir umur Rasulullah mereka membuka kota Mekah dengan Fatah Mekah rasulullah masuk di kota mereka pada zaman itu antahil antahil itu maksudnya bebas wahai rasul engkau boleh membunuh semua orang musyrik atau engkau boleh memaafkan semua mereka itulah pandangan engkau harus terpilih rasulullah pada zaman yang Pasukan Islam masuk di kota Mekah, salah satu sahabat Rasulullah dengan suara tinggi mengatakan kepada umum musyikin begini, Al-Yawm Yawmul Malhama. kata si sahabat begini, hari ini hari celaka untuk orang-orang kafir, orang-orang musyik, Rasulullah ketika pernah mendengar kata tersebut, Rasulullah sekali lagi mengatakan Al-Yawm-Yawmul Marhamah Bukan malhamah itu Marhamah hari rahmat ini Hari ini adalah hari rahmat untuk semua orang Muslim. Karena itu Rasulullah memaafkan semua bangsa Muslim, Memaafkan semua mereka Itulah akhlaq Rasulullah Akhlaq suci Rasulullah Beliau uswatun hasanah Untuk kita kalau ada gangguan, kata ada kesulitan, kesusahan di antara kita. Dari salah satu anggota keluarga, ayah, ibu, istri, anak-anak kita, tetangga kita, kerabat-kerabat kita. Dari satu orang biasa. Itulah akhlak Rasulullah kita harus memaafkan akhlak buruk tersebut. Kalau kita mengikuti fastu sebagai fasbaga'u usbatun hasana ikidzmati wa anta hallu bi hadha albalad satasna subhanahu wa ta'ala bi man wa walidin wa mawalat wa demi walidi demi ayah demi bapak wa mawalat demi anaknya maksudnya siapa salah satu maksudnya pandangan sebahagian Kebanyakan ulama adalah Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail yang mereka berdua apa membuat Kaabah, bukan membuat dari pertama. Yang dibuat Kaabah itu oleh Nabi Adam, tetapi sudah terhancur di banjir Nabi Nuh. Azab kaum Nuh Allah Subhanahu wa Taala ketika banjir sudah apa uh, ketinggi. Baytullah al-Haram, Ka'bah itu sudah terhancur di banjir itu. Dan senantiasa berada di keadaan tersebut sampai Nabi Ibrahim. Ketika Ismail besar, Nabi Ibrahim sama anaknya Ismail apa sekali lagi uh, meninggikan dinding Ka'bah itu. Jadi Ka'bah yang luar biasa itu arna itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan masalah itu di ayat 127 surat Al-Baqarah wa idh yarfa'u ibrahimul qawa'id min al-bait wa isma'il dan zaman itu mereka berdua apa dan sebelumnya apa ee, bangunan Ka'bah itu Nabi Ibrahim berdoa untuk Penduduk apa kota Mekah, kota tersebut. Yang Rabbat al Hada al Belta, Amin. Ya Allah, jadikan keamanan untuk siapapun yang tinggal di kota ini, di tanah ini. Karena itu tempat itu aman, tempat keamanan. Siapapun yang masuk di tanah itu aman dari semua kesulitan duniawi. Itulah apa mungkin itu dan ada beberapa tafsir itu keamanan itu dari apa? Rabij al-had al-balad Apakah hukum keamanan itu hukum tafsirii atau serantai tafsirii itu? Bererti maksudnya apakah Allah Subhanahu wa Taala memberi keamanan kepada semua orang yang ada di tanah itu? Mungkin maksudnya begini. Dan mungkin maksudnya siapapun yang masuk di haram itu, di tanah itu aman. Dari apa? Dari misalnya hukum syar'i itu. Misalnya bahwa harus diberi balasan misalnya dari pemberitaan orang itu takut dan lari di tanah itu. Dan dulu ada begini dan sebagian orang yang Misalnya dari, dari panjara mereka eh, duduk di samping Kaabah untuk keamanan. Kenapa? Karena tanah itu aman Dan ha, apa orang-orang hakim atau raja mereka mengeluarkan orang itu dari tanah. Dulu kemuhdian memberi balasan kepada si manusia. Berarti itulah keamanan. Itulah doa Nabi Ibrahim. Tentang tanah tersebut Karena itu salah satu wujud Yang layak untuk Di wa pandangan Kebanyakan mufastir Itu adalah Nabi Ibrahim dan Anaknya Ismail Itulah pandangan pertama Dan ada sebagian pandangan lain Nabi Adam dan Anak-anak Nabi Adam Dan sebagian ayat apa, Sebagian pandangan eh, Tafsir itu adalah Nabi Adam bukan Nabi Ibrahim Nabi Adam dan sama Keturunan yang Luar biasa anbiya, usia, Itulah keturunan Nabi Adam Bukan eh, manusia yang biasa Allah bersumpah dengan Wujud mereka yang suci Satu Tafdir yang lain adalah Nabi kita wawalidin. Maksudnya ayah itu siapa Maksudnya Nabi kita Oh anaknya siapa Anaknya, umatnya Rasulullah. Karena di salah satu riwayat Rasulullah bersabda, Anahwa Aliun abwa hadheh ummah. Aku dan Ali dua bapa untuk ummat ini. Kalau kita tawasul, kalau kita doa, kalau kita munajat, kita harus merasa Rasulullah, Amirul Mumineen, Ahlul Bayt, Imam zaman. Semua mereka bapa untuk kita Fatimah Tuz Zahra adalah Ibu kita Dan sebenarnya Lebih dekat dari ibu kita Lebih dekat dari ayah kita Wujud mereka Salah satu Tafsir itu adalah Wujud Rasulullah Sama umatnya Allah Bersumpah dengan Rasulullah dan umat Rasulullah Salah satu tafsir Tafsir yang و اي طول استعطاف قوات ادله نبي ابراهيم و anaknya إسماعيل لقد خلقنا الإنسان في كباد الله سبحانه وتعالى بالقران kami sudah menciptakan manusia في كباد اي كادان susah كباد كيتو اا لو كيتا melihat Uh, buku-buku kosakata maksudnya adalah penderitaan maksudnya kesusahan kesulitan untuk mana jabat itu Allah subhanahu wa ta'ala mau menjelaskan satu kaidah satu sunnah Allah subhanahu wa ta'ala di alam niata di ayat ini Allah menciptakan manusia di keadaan sulit, di keadaan susah di dunia. Berarti itulah sunnatullah, sunnatullah adat Allah Subhanahu wa taala di alam nyata. Itulah sunnatullah. Salah satu sunnatullah adalah rezeki Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada kita. Itulah sunnatullah. Salah satu apa sunnatullah adalah misalnya putar-putar dunia ini bagaimana air jadi awan-awan jadi apa hujan-hujan sekali lagi masuk di tanah-tanah itu tumbuh-tumbuhan kemudian it, itulah sunnatullah. Satu adalah apa kemaluan salah satu sunnatullah adalah ujian ujian semua manusia semua makhluk. Semua jin, semua makhluk yang mempunyai akal, itu sunnatullah. Berarti Allah Subhanahu wa Taala menguji semua manusia. Bagaimana berbeza mungkin satu orang dengan harta satu orang dengan ilmunya, satu orang dengan keluarganya, anaknya, istri nya, ujian Allah Subhanahu wa Taala di antara kita berbeza. Salah satu sunnatullah adalah keadaan sulit untuk semua manusia. Allah menciptakan manusia di penderitaan, di kesusahan. Itulah sunnatullah. Mungkin sebahagian ikhwan bertanya, oh orang itu kaya, tidak ada susah di kehidupannya sama sekali. Orang itu senantiasa gembira. Jawabannya bagaimana? Jawabannya begini. Orang itu di kelihatan kita. Tidak mempunyai kesusahan. Tidak merasa kesusahan. Kenapa? Karena pikiran kita masalah ekonomi saja. Kita, kita senantiasa mengatakan, Oh, orang itu orang kaya. Orang yang... Banyak wang di kehidupannya. Karena itu tidak ada kesusahan. Kesusahan itu berbeza. Salah satu pahamnya adalah di masalah ekonomi. Mungkin dikeluarkan banyak kesusahan. Pikirannya bagaimana? Ruhnya, jiwanya. Orang itu tidak tenang di dunia. Masalah itu lebih apa penting dibandingkan dengan masalah ekonomi. Itulah jawaban kita. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ai hisab allay Apa ke manusia itu apa tidak ada siapapun yang menguasai orang tersebut kuat atas orang tersebut?" Itulah terjemahannya. <laughs> Ada sekali lagi yang saya jemaahkan. Ayah sabul insan, adakah manusia mengira bahawa seseorang tak akan berkuasa terhadapnya? Ayah sabul Allah yang menggantar oleh Maksudnya apa? Maksudnya manusia sombong di dunia. Manusia tidak memperhatikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu kaedah. Kalau seorang menhinakan jiwanya di dunia, Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan tingkatnya. Meninggikan kedudukannya di sisi Allah subhanahu Itulah kaedah. Kalau seorang sombong, Allah subhanahu wa ta'ala menhinakan manusia tersebut ia hisab allayqra alayhi ahad yaqulu ahlaktum ala alubada orang itu mengatakan aku apa aku telah meleluar kan harta yang banyak kata lubada kata lubad itu maksudnya banyak yang besar salah satu apa Tafsir itu dan ada sebahagian riwayat yang apa memberitahu kepada kita sebahagian asbabun nuzul untuk ayat-ayat ini dan khususnya ayat-ayat pertama surah al-Balad dan sebahagian orang meragukan tentang siapa itu tentang seorang yang bernama Haris bin Amir Haris bin Amir Salah satu sahabat Rasulullah Yang orang itu maksiat Dan sudah Mengatakan kepada Rasulullah Ya Rasulullah, aku bermaksiat Caranya apa? Ya Rasulullah, caranya Caffarah Caffarah maksudnya apa? Maksudnya engkau harus Memberi apa Uang Kepada orang-orang miskin Oh, sulit sekali Aku susah apa mendapatkan wang kenapa saya cepat-cepat memberi kepada orang miskin itulah apa balasan yang susah kepada aku itulah jawabannya Allah subhanahu wa taala apa berfirman ayah sabu allai alaihi alihi ahd yaqoolu ahlatu mala lubada berarti Dipandangan seperti orang itu Itulah asbabun nuzil Tetapi walaupun mungkin Kita tidak menerima asbabun nuzil itu Mungkin maksudnya Kepada orang-orang kafir Yang memberi banyak uang Untuk hantam Islam Untuk apa, apa Menhantulkan Nama Islam itu Mungkin maksudnya mereka Tetapi Kerjaman itu dan penjelasan hmm. itu yang penting untuk kita. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima kesombongan satu manusia. Itulah masalah yang penting di ayat ini. Itulah pelajaran penting di ayat ini. Kalau kita mau jadi manusia, mau jadi manusia ilahi, insan yang nanti di jalan Tuhan, jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ada satu uh, amal, satu uh, misalnya uh, ibadah. Apakah boleh kita sombong? Kita boleh. Di pandangan kita orang itu yang kaya, orang itu banyak uang di kehidupannya, orang itu lebih deka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kita apa membaca apa cerita dan kisah karun itu. Sahabat-sahabat Nabi Musa, ketika kembali lihat karun. Apa mereka, harapan mereka? Oh, bagaimana kita bisa mendapatkan uang itu seperti karun? Berarti harapan mereka dan seluruh mereka adalah uang karun dan harta karun. Tetapi akibatnya tidak ada di kelihatan mereka, di fikiran mereka. Semua harta dunia itu sedikit, di pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, di fikiran Allah Subhanahu Wa Taala. Matau dunia khalil, kata begini, matau dunia, kata matau dunia. Semua apa-apa yang ada di dunia ini qalil kita memang ataupun membutuhkan dan memerlukan satu hal yang menyampaikan kita dari dunia ke akhirat itulah yang cukup untuk kita bukan harta duniawi harta duniawi kalau kita memberi kepada orang miskin sebagai sedekah kepada apa sebagai zakat sebagai khumus sangat-sangat bermanfaat untuk kita tetapi sedekah kita sedikit Ibadah kita sedikit Karena itu salah satu doa yang luar biasa itu Waktu sahar Waktu sahur Bukan Sebelum Waktu salat subuh kita Apa Membaca doa itu Ya mafzai enda kurbati Ya gawfi enda syidati Dan seterusnya Salah satu Kalimat itu adalah Ya man yaqbalul yasir Wa ya'fu anil kathir Wahai Tuhan yang Menerima dari kita Yang sedikit Semua amal kita sedikit Kecil Wa ya'fu anil kathir Tetapi bani Ma'asiat yang besar Di kehidupan kita Allah memaafkan, Ma'asiat ma'asiat Iqbal min al yasir wa'fuan al kafir, inak anta al rahim. Itulah doa yang luar biasa. Berarti itulah apa melawan apa melawan kesombongan kita di muka bumi. Kesombongan itu sangat sangat berbahaya untuk kehidupan kita. Kalau seorang sombong. Hakikatnya dan fakta ni adalah orang itu sombong di hadapan siapa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah fakta ni kesombongan. Laku kita selesai. Sudah lewat waktu kita dan ayat terakhir ayat sabab alam yarahu ahd. Apakah orang itu mengira tidak ada siapapun yang melihatnya memperhatikannya. Maksudnya lahir tapi mungkin maksudnya batin. Mungkin maksudnya berarti Allah subhanahu wa ta'ala Mengetahui niat kita Kalau seorang lahirnya begini Lahirnya infak Lahirnya sedekah Tapi berarti orang itu ria Allah subhanahu wa ta'ala Mengetahui niat ria tersebut Karena itu tidak mengabulkan sedekahnya Mungkin satu orang Satu Misalnya ringgit Memberi kepada orang miskin Dengan niat ikhlas Allah menerima sedekah itu walaupun sedekah yang kecil yang sedikit. Allah menerima dari kita apa satu amal dengan niat ikhlas sahaja. dengan ria itu kalau tambah apa niat kita ditambah selain Allah Subhanahu Wa Taala Misalnya, kita ria, kita mahu membesarkan diri kita di antara orang-orang lain. Itulah ria. Itulah membatalkan amal kita, ibadah kita, sedekah kita. Dan mungkin, itulah kemungkinan, mungkin sedekah itu juga maksiat. Tertulis dia apa buku amal kita, itulah maksiat. Kenapa adalah ria di buku amal niat? Uka'amalin. Itu adalah maksiat itu. Dan riyah itu adalah salah satu jenis untuk masalah syirik. Syirik mereka, orang-orang musyrik itu ibadah. Satu. Apa berhala. Sama Allah subhanahu wa ta'ala. Orang itu niat. Selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah salah satu jenis untuk masalah syirik. Semoga. Kita insyaAllah jauh. Dari dosa itu, dari ria itu, dari kesombongan itu. Dan kita insyaAllah dengan doa Ahlul Bait, dengan tawassul kepada Ahlul Bait, insyaAllah senantiasa berada di jalan Ahlul Bait. Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala ada beberapa hal insyaAllah nanti insyaAllah minggu depan kita insyaAllah membahas tentang sebahagian pelajaran ayat-ayat ini Afan sudah terlambat dan beberapa kali sudah terputus suara saya, saya mohon maaf makasih banyak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, terima kasih banyak diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz uh, Syekh Ali Labdani di atas penyampaian tafsir surah al balad walaupun line Al-Fadhil Ustaz tadi terputus-terputus, Alhamdulillah dapat juga Al-Fadhil Ustaz kongsi bersama kita poin-poin penting daripada surah al balad pada malam ini. Terima kasih banyak Al-Fadhil Ustaz. Jadi kelas kita sampai di sini saja untuk malam ini. Jadi kita menjemput Al-Fadhil Ustaz, Cik Ali Rabbani untuk membacikan doa penutup bagi kelas kita pada malam ini. Al-Fadhil Ustaz, syukran. Uh, tidak ada ustaz Hasan. Apa pun al Alfadz Ustaz Hasan dah terkuar ni. <laughs> ha. Uh. <laughs> Apa khabar, Ustaz, ustaz Hasan alhamdulillah penuh berkah badan kita insyaAllah. InsyaAllah. InsyaAllah allah <laughs> insya allah, <Ustaz. laughs> baik. baik.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 واشف مرضانا وجرحانا بالقرآن وارحم موتانا وإمامنا وشهدانا وعلمانا بالقرآن اللهم سلم مسافرين وسلم ديننا ودنيانا بالقرآن اللهم احفظ وأيد قائدنا وعلماءنا وسلحاءنا بالقرآن اللهم نصر الإسلام والمسلمين بالقرآن اللهم اخذر الكفار والمنافقين بالقرآن اللهم أصلح أمورنا بالقرآن اللهم عجل في فرج مولانا صاهب العصر والزمان بالقرآن اللهم اجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته بالقرآن Wa sallallahu ala muhammadin wa alih tawirin Wa sallama taslima ya arhaman rahimin Salawat Allahumma salli ala muhammad wa alih muhammad Wa ajjil farajahum Wa sallamu warahmatullahi wa barakatuh pada Al-Fadhil Ustaz Syekh Ali Lampani atas uh, bacaan doa penutup bagi kelas kita pada malam ini InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada buku hadapan sambungan tafsir Surah al balad jadi terima kasih semua kerana tunggu uh, waktu ini. waktu ini ada persoalan insyaAllah di uh, guru WhatsApp insyaAllah dah siap dan membahas tentang Aha. Terima uh, kasih Bania Assalamualaikum Baik. Waalaikumsalam Baik Ustaz Jadi teman-teman seperti mana yang Al-Fadir Ustaz beritahu tadi uh, Kalau ada soalan yang berkaitan dengan uh, Tafsir Rasulullah Al-Balad Boleh uh, ajukan Ataupun boleh Sampaikan melalui Whatsapp di grup uh, Ulumul Tafsir InsyaAllah di sana Al-Fadir Ustaz akan menjawab Soalan-soalan tersebut jadi untuk, untuk malam ini kelas kita sampai di sini saja dan akan kita sambung kembali pada minggu hadapan. Terima kasih semua kerana mengikuti kelas pengajian pada malam ini. Jadi kita akhiri kelas kita malam ini dengan bacaan selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajli farajahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.